яка вразила його чи не найбільше. Стара лікарка значуще похитала головою, мов китайський фаянсовий божок. Знаю-знаю, у Богданова я бувала не раз. Він живе тепер десь на серці. А хіба він жив де-інде? А як же з дружиною? На шулявці. Вона виявилася поганою жінкою. Щось не віриться. Андрій згадав фото в траурній рамці, притулене до стелажа. Обличчя жінки припало йому до вподоби, та й сам Богданов захищав її. Справді, отака собі і Зольда Золотокоса з кирпатим носиком. Я не знаю, який у неї носик. Це мене мало цікавить. Але я могла б вам дещо розповісти. Та от, чуєте? З репродуктора лунало лікар Фрідман, водій Черевко. Іншим разом, Спасибі за корисну інформацію. Лікареві все треба знати. Колись і я вам розповім. До побачення. Вона подріботіла до диспетчера, а Ващенко полегшено зітхнув. Нарешті вигуки з репродуктора його не стосуються. Він вільний. Та вже за кілька хвилин пересвідчився, що воля річ таки дуже химерна. Не встиг здобути її, як вона вислизає з рук. Узурпатором його свободи Виявилася всюди суща Валя Щербань. Невже знову збіг обставин? Адже фельдшер Щербань ніколи не поверталася з роботи разом з ним по одній дорозі. Проте робити нічого. Раз Валя вже перестріла його біля брами, чекала чи що, і з награною байдужістю запитала «Ви на метро? Мені можна з вами?» А він не здогадався збрехати, що невідкладні справи штовхають його у зовсім протилежному напрямку. Раз уже виліпав, що тюпає таки на метро до станції політехнічна, то це означає, що бажання зібратися з думками на самоті не здійсненне. Сказав, щоб приховати бентегу. Ви досі, здається, ніколи не поверталися додому на метро. О, щоразу, тільки не з вами. Могла б і сьогодні без мене, подумав, але не сказав, бо це було б надто брутально. Зненацька спитав, де ви живете? В районі вокзалу. Виходить таки по дорозі. Ващенко окинув зором супутницю. Худенька тендітна, в коротенькому пальтичку, чимось схожа на їхню тетянку. І личко бліде хоч і бадьоре, А може, силоміць бадьориться? І зеленасті, як лісова галявинка під сонцем очі, дивляться надто по-дорослому. Якийсь час йшли мовчки. Андрій Степанович уже почав було поринати свої думи та спомини, коли Валя заговорила. Мабуть, тому, що ні далі було ніяково. А в міліціонера печінка таки зачеплена. Пошкодження серйозне. Хто його знає? Не могли вже дізнатися. Навіщо? Так, вона має рацію. Яке йому діло до цього? Та й що він може змінити? Незабаром у нього не збирається сила у всіляких випадків, ціла колекція, як у Розалії Самілівни Фрідман. І він на кожен з тих випадків – Реагуватиме з болем серця? Ні, пора вже вишколити в собі філософський підхід до всіх цих справ, здобути необхідний для лікаря імунітет. Валя знову порушила мовчанку. Я чомусь раніше ніколи про це не думала. Ставилася до міліціонерів, ну, самі знаєте як, мабуть, тому, що бачила їх тільки вдень зі свисточком. Небезпечні операції бувають у них і вдень, і вночі. Цим вони мають багато спільного з нами. Нас не можуть підрізати фінкою. Можуть. Скільки разів я виривав ножа з рук п'яного бешкетника, який замахувався на дружину або сусідів. Нас викликають валю не тільки на гриб чи ангіну, а й туди до кров. Так, але ми в основному воюємо з хворобами, а вони... Хуліганство, пияцтво, злодійство – теж хвороби. Ми їх звемо соціальними. Вони дісталися нам у спадщину від минулого, але чомусь дуже довго не переводяться. Видно, є якісь причини, раз їх так нелегко позбутися. Дуже легко, заперечила Валя. Пияцтво зникне тоді, коли всі будуть щасливі. Хуліганство, коли всі матимуть вищу освіту. А злодійство, коли заробіток людей відповідатиме їхнім потребам. Вуаля, всі проблеми розв'язано. Вона розвела руками, як церковий фокусник, і щиро засміялася. Андрій побачив її зуби, білі, дзвінки, перламутрові, як її сміх. Це сміялася молодість, категорична в своїх судженнях, безтурботна у вчинках, безкомпромісна в рішеннях. А вам не здається, що кохання теж хвороба? раптом випалила Валя. Ващенко спитав соціальна? Валя відповіла психічна. Цікаве відкриття. А ви не іронізуйте, безапеляційно відстоювала свої позиції молодість. Коли в людини затуманюється свідомість, паморочиться світ, зникають нормальні критерії, то хіба вона здорова? Людина розуміє це, сердиться на себе, а нічого не може вдіяти. Що ж це таке, га? Це вона про мене, подумав Пащенко. Адже саме так було зі мною. Точно так. Розумів, сердився, переконував, а зупинитися не міг. Певне, що про мене, — сказав голос.